Télévizio mailean berantoloketa ondibat badagoela franziago zian eta toki dezberdinetan urbileko telebizter uh, mesua pachotua izan da ez guri oraikoan urtar hiladen lehenetiko iti bimeta mesur zian alebiztegeak edo be, tokiko berriak dexakertuko sidela ori erana izan da bez Brest aldean iroaz uh, telebiztan gausabera erana izan da jondan bez Perpignanen o hiperkataloniako berrientzat Eta gero guk, uh, oraikoan bordaren erreiten dute oraikoan uh, epe bat daukagula, gauzak uh, ez zide, dago ino argi, banan joan hostegunean toloxan, oksitanian, uh, pariseko bez uh, franz joaren uh, eskualde eta kontribistean eta surzendadiak argite garbi erandu, bi milata amezortziko, uh, orai uh, diren horbile kontribista horiek desagertu behar dutela bi milata amezortzi urtean. Beste zerbait egiteko do ez dakiko gehiago, hori da piskabat bat uh, baina hori da. Eskoal egiko beraz, uh, beste nerdiak nahasiak lita izke? Uh, Hel hori ditake, bai uh, nahasketa hori egitea, tokiko piskabat hori egitea, magazina egitea edo hola, banan uh, tokiko lurraldeko uh, albistegi hori edo berriak uh, kentzea. Gero ez dakit uh, eskulegian hori egin dutenez zer eta nerezat da ba bon, gure langile langileen zaterek kentzen baduzu baratseko beste egun itoko uh, berriak uh, luraldebadoso uh, badbatetan uh, televiztan 6etan ta izdakit, uh, esku, uh, eta dekit horiz da nagure ez da gure esku behi dalek eta emego egierkago berriak eta hori zerbait ezan uh, parisheri -er brusu ja vita garbi hori gertatzen ba Bari de hori da la, erabaki politiko arriskutsu bat e, eskolegeri begida. Zonbat langilez izte? Horotarat eh? uh, hamabost langilegida. Denak uh, mutatzaile, berri emaile, uh, laguntzaile idazkari, bai horotat uh, hamabost. Eta bere alakoan beraz zer eginen duzi? Horakoan, uh, helutan uh, asterkenan ez badago bitzare bat erredaktore uh, uh, orde guziak... Uh, Eta pari surat jome ardute, mitzarri bat hor gehiago iakinen dugu. Eta gukura ikuan behaz hastezkenoko bat egiten dugu hastezken eguerriko, pixka bat uh, uh, tokian berean, ikusteko zer egiten dugu, edo do ere gure begidaleekin, eta ibista begidatzen dutan jendeekin. Gero ondoko egunetan, nik uh, ganezake hori nire ikus molde pertsunala da, ure tipazen da beharko du erabaki hori barko da ikusi e iparralaldean e, e, hipperkoge e, di brus aplicatua denezse doez nik esper dut so, e setzo ou koan dugu la Ez girea desagertuko, zenta momentu hauetan desagertzea liteke politika mailan gauza higarri bat. Beran hori ez dakit hori parisek erabakik koduf. Eta pentsatzeko da, eta hori biziki segitu beita izanen dela ere iardokitzerik eta hemengo autetxi, eta jendek ere, beren atxikimendua erakutsiko dauzuetela ondoko egunetan. Bai hori esperodugu, espero zenta gugida egin, uh, albisiteki bat berriak, bat eta egunero ateratzen dena bat zastrenetik hosti ledat, eta gira hori argitegarbi egiteko, hori kentsema duzu, duzu uh, uh, ipar eskorekaren, eskorekaren uh, parte bat uh, ezestatzen duzu, eta hori uh, edabide baten eztea, um, mailortan berriak eguneroko be, berriak eztatzea hori zino onargarriada, hori argitegarbi.